حاض وبوالجلس تشوت نه شو نترد واجب باندې جمیره کې دا پسې د تو څو سره اذا قاملی ما مو فر رکاتن انکیا چی قبل قائمن پکال د کې دی پहिले قائمن ڈفلائی جلس بیدنی کینی اسے دساوڑیو کی پاہ سر تگمیل کیده وَبِئِ قال حَدَّثُنَا وَبَئِدَ الله <تصفح> بِنِّي عُوَرِ جُمَعِشِيُوِي عَبِّئِ قَالَ حَدَّثُنَا يَدِي جِنِّي وَنُقَالَ حَدَّثُنَا يَدِي جِنِّي وَنُقَالَ قال صلى الله عليه وسلم مغيرة بن شعبة انا هذا فرقاتنا قال سبحان الله قال سبحان الله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم علاقه قال عبد الله ابو مغیر بن شاور رضی اللہ عنہ امامت مږ لارا کړو فنا حذف الرکعات ہے درگاہ کی قاضی پاکار دا قلنا سبحان الله اغه بار قائم تر ځای مږی سبحان الله کین قال سبحان الله نغی سبحان الله اسنه سنغ واری انتقال من فرض الى واجبن د ذکرات لری و ما ظ فلما تمصلاته ان و صلی الله علی سید السیّد سید السیّد اسا سی ساو کړو واجب باندې ساو باندې مز اسرای کی بار د قیام له کثرت له نری پکارو انتقال من فرضین الی واجبین براشی او قول داوش مزفاسد کی گئی لیکن دار قول راجع نای کراات بایی نیه احوه بیه قارا حدتان عورم بن بن ناقی بن ناقی شرکا و شجابنی مفاجنی مفاجنی مفاجنی مفاجنی مفاجنی مفاجنی اصنار اننا اینا عیاش حدتانو باید اللہ بن عوضیدر کاللاغیی ان ظاهر يحيى الصالحي العناصي عن عبد الرحمن اني جبا بن ف قال عمله واضح هو بعد ما د د د حد سواء قبل التسليمم جائز بعد تسلیم بعد التسليم, التسليم تموروي بس اجزه حنا فد مطلب د مسلک مطابق دی او قاعده کلیه دا الحمد او حدیث قولی دا الحمدلله و حدیث قولی او بیا قاعده کلیه عنب دا ابن عیاشه یعنی اسماعیل بن عیاشه لثال কই اسماعیل بن عیاشه حدث ما عن عباد الله بن عباد القلاعي عن زهير يعني ابن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن جبير اس قاعدة قال لكل سهوين سجدتانا خالقوية لكل سهوين سجدتانا بس هر ساوید پارا دو ایدی خو بعد ما رسول سلام الله بعد ی کل سل د قبيله د نقصان ک د قبيله د زيادت ی کل ساوین سجداتان قاعده کلیه او حدیث قولی ده قاعده کلیه او حدیث قولی دا تایکه ده مسلک د احناف بس خبر خوش و قاعده کلیه ده جزوی واقعنه ده او قاعده کلیه ده اوس دا په bushings پیایمو باندې په شې امام باهلی خان غشکر کئ دلته اسماعیل بن عیاش ده د اسماعیل بن عیاش مونږ ته معلوم ده غره قاعده ده اصول حدیث کی دا کلی دي اسماعیل بن عیاش چکل روات کئ د عراقین د دو حجازین اونا نبیات زعیف دے شامین اونا نقل که نبیات قوی دے اسماعیل بن عیاش روایت کی اسماعیل بن عیاش دے امام بایقی وی نو تک دا اسماعیل بن عیاش دے نو قانون دو اصول حدیث دا دے چه اسماعیل بن عیاش کلا عراقین اونا روایت حجازين وذرواحات راخلية اغيك اللغة الان قال شامون انت رواحات راخلية اغاقه يغيك لن ته اسماعيل بن عياش حداثهم عن عباد الله بن عباد الكلاء لديك ده شام ده فشف اسماعيل بن عياش ده عراقين وده حجازين انت رواحات لكلاء ده اغيك ده شامين رواحات ده پښوی بالکل صحیح روایت ده او تاسو کېده تریه مسلک د احناف په پارا ته دې کليرا او د شقاولې ده ابلو معانیش کال کوي امام باقیر رحمته الله علیه می کل سابن سجداتان نهار الساعده پارا ورځه یې شوي نو مطلب دا کې کومز کې دو سحو شوي جن بیا سلوور سجدي او کبه درې شوې دنه شپږه ایدي نو په څلورو صاحب نو کومه ده مطلبونه دا ټول <سؤال> مجموعې ده ټول افراد چا ویلي پښې موږ پدې نه پېروای پښې لکلي صاحب نو ټول همدې افراد دي ټول مجموعې ده په ټول مجموعې ده له کله سيد نساوته هر سيد دو دا دو شې دي د کپ موسکه لا ساوه شې دي نه بس ساجذتان کار کوي په شجيره جوړي دا یو کله فرد نه د کله مجموعي دی نه دا بس ساجذت اصحابي ته ما تشهرو ما طب نوبه قال حدثنا محمد بن محمد بن <انا> ان ابي قلاب انا بمحل من امر ابي ثم تشهد ثم سلام ني من صلى قال حدثنا قال حدثنا عبد الرفا وكان مما جهن هند بنت ان هند كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى كما كما ينصب النساء الرجال ان صرف النساء د لار رجال نو مخ کې په کار دي په ماځي کې دغه تنبیہ رسول الله پاک چې زنانو راخلي موځ ده هغه زنانو مخ کې لري شي سرې روسته لر لر شي لر بخالي شي د بهفایده دی ورنه د رجال د په لیک مخه مسجد په کار دي چې زنانو مخې له خپل کورونو ته قال فل انشاء الله فمن صلى ده د انثاو په نسبت څخه مخکې رسول الله عز و سلام ما کا څا کليلا سلام به ورول لګنه حساب وکړو وکا وکانو يرونه نن دا لیک کای ما قبل فضل النساء انخلات الرجال هجي انخلاتره نشي د زنانو د نارینو زنه مشکلات کورو قرن ته او کایفالینتراف من الصلات ابي قال حدثنا من من سايو نبينا نو صلى الله د من الصلات د پر د یو جانب نه د بکار کله پيمن کله شمال هميشه د پره يوجانني مول كلمه مقديتا كلمه محتاجان تا كلمه يمين باندې كلمه يسار باندې ان والسلاما نبي صلى الله عليه وسلم فان ينصرف عن شقي كلمه جانب اليمين كلمه جانب الشمال ني ابي قال حدثنا ان النصارى ان النصارى دنيا الذين قال لا يجير احدكم نصير الشيطان سوى الذي لا ينصرف الا عن يميني وقد الله صلى الله عليه وسلم كما يصيفه شيماء بعد بعد رايت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرفه ذا الموج لاجل عهدكم نسيب الشيطان شيطان رسم ان شاء الله وقد رايت رسولك اكثر ما انت رفع شمالي داغي وجده فرائط منازل النبي صلى الله عليه وسلم على يساري النبي الاسلام هجر يسار طرف anu النبي الاسلام طار طرف ان بتشريفوا باب صلاه رجلي <تصفيق> ستاوات و قال حدثها احمد بن حمره قال حدثنا يحيى بن ابي لويه قال الله صلى تكون السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الصلات الرجل اتتوع في بيته. انذا صلاه كسوف و خسوف و تراويح د استسقاء د مسجد کیتی. ها در نووافل سنن راتبه غیر راتبه چکر کی شغل پوجبان سنن ما کدا د پات دو خطر نه نه کور کی دیو کی ها د دا پاتی که دو خطره نبیان مجد که دیو که اجالو <سؤال> فی بیوتی که من صلاتی کم سهسا ده مز پا کورونی که او که او زنانا معشمان کې که ده مزنو که وَلَا تَتَّخِذُوَا قُبُورَا قبرونه ما جوڑای کورونه نا قبرونه ناگه چه مز پکنه که ناکو قبر ده کوره نره وَلَا تَتَّخِذُوَا قُبُورَا از دا داقه بره ده چای نا پاکی که نه نا پاکی نه ملمان لری نا دا خوب مره ده زمدی ملمان نوی پاشوه ولاتت تخزو آقوبورا کله چای پاکوی دوڑای پاکوی بس خلق برازی و نمبر بانی و روڈای راڑی نو تس مره پنی شکور کې سو دوڑای خو پاکو کنه دا کم از کم اگا ملو خدا که ملون چل خو برشی کنه دوڑای پا بذ مببل بپخ یو تعالو راډ کیار یہ ودی قال حدثنا احمد في بيت افضل دريا كارين بچي من صلاهتي في مسجدي هذا ان المتبا فرائضي اذهب مساجد كي بهتر كي ما شاء الله غيرت بچو مريموي اله طالعه د موثمي طيره طالعه همو صالحي احمدانو نشو نن هم رو کو کی سواد پي نه په بيت المقدس ان منصلا لغیر القبلة او بیعا پو مز کے دن نا پوشو پا قبل غلطه باندی نو تحریبان دی مز کهی تحریبان دی سحران دا ورز دا سو گشته نو تحریبان دی مز کورو دا مخت بانی دی طرف تا مخو کرو مز که پا قبل غلطه پوشو خیال دانا چه ما دا نه نا دا شده دی طرف, دیو آور وار طرف کی دیشی دی واو یو رکات داس وکړو بل داس وکړو بل داس وکړو بل داس وکړو صحیح د دزون باندې تاریخ قبله هم قبله څالو ورو طرفون کې دی څالو رکات دي څالو ورو په څالو طرف باندې پور یا موږ کې دنه تاریخ بدل شو بل طرف ته خیال دا شدابه قبله نه هم تحویل پکار یاځ ځکه د استقبال د قبلی حدا سای په مسجد حرام نو اصابت د عين پکار دی او مسجد حرام نه بهر دی نو مسجد حرام طرف ته توجه پکار دی اپدي بلادو کې دی نو بیا د جیمه او د وړي د نور د بهدو طرف ته شطر طرف ته مخ پکار دی اسابت د عين زموږ نه ممکنه نه لري په نړیاب کې چې دا اگر ماشینان باندې د قبلت درستول د نه راغلي نو مکلفنی په دې سودونه باندې کوتوه او دا ځن ايصات کې د پوخانو د مسلمانانو اوس پرد مسلمانانو محرابو غلط وي نه دا غوښونو نو بيد پلارو نه نکون ټول کافر ته شي دا غوښونو نه شي شناجت بیا ترته فالو شطر المسجد الحرام نشترمشه مجدرم دای چې وړه حکیمه ک نور د به دوه طرف دې طرف ته د دې پرکار نو چې د موز کې دنن تهری بدل شي بل طرف ته شای ووري منسل لا غیر القبلة ثم لما موز کړه بل طرف ته پمازه کې دنن پوش پخپل غلطی باندې د اداره پرکار د پمازه کې دنه لګد تهری څلته ماوي دید پارتائی پاڈی سرا کانو یسل دون النحو بیت المقدس شپارلس یا اول اسمیشت نبی علیہ السلام بیت المقدس سرا تمزو کرو فلما نزلت آجلا فولی وجہ کا شطر المجدل حرام اخفل مخوار وائز ما کنتم فول وجوک مشطر نو نبی علیہ تحویل اکڑو مسجد طيبه مسجد کی مسجد او متوجهین الابعث المقدس نو ملګری وی ما نبی صلی الله و سلام مس پسې مسجد ما تحویل شوې ده کعبه ته بسหาคม کو هغه وخت ده د خبر اومنل تحویل وکړه مسجد قباء کی خبر نو رسیدلې سار وخت بل ملګری اعلان وکړه چته تحویل شویل پرون ما سپږین تحویل د قبله شویلې ان نو مشه د کوبا ولا سار تحویل وکړو نو معلوم را شو د خبر د خبر واحد معتبر دی کلم متفق قرائن باندې ال تنه سره غلره مخبت المقدس ته کړو اوس د یوسړي په خبر باندې تحویل سنگوشو نو دا دیو سڑی دی خبر واحد چې متعف پو قرائنو بانی ناگا قابل حجت دی پا دی مالک کیو سڑی ناجوڑه مشہور زمانگ تا فلانے سڑی ناجوڑه او بیا دا زنانا گو کورتزی رازی او خلق سادر راخلی کفن ګنډي تا یو سڑی جو تپوسو کرو دست چل شد دی بابا مرد دی دا خبر واحد دی قابل حجت دی زم خبر راړي نو د په خپل کیسه مرده تلیفون کوي کلاره مرده نو دروغ او ټوک د غم خبرو اوس پر چانل یې کړی نو د یو کا خبر هغه متفق قرائن او بایینونه معتبر دي نبی صلی الله وتسلم تشویق کړه چې تحویل د وجوه باسه کعبه خوشکنه د الله حکم راځي انتظار کیو انتظار کیو او خبر راي نو بس ملګری ټول خبرو نو خبر واحد متفق قرائن بانی به قابل هوځي په شوي معاذ الله او جواز نبی اسلام یمن تلل خبر واحد معتبر نی جوازه شهادت الله الا اله الا حج او زکات دا ټول مسایل کړي خبر واحد متفق قرائن بانی بالکل قابل هوځي کوم تراور سه خبر واحد نزن ګرځې دي له متافق قرائن باندې نشته مذک و چې خبروایه دا هغه زنیات نه ده ځکه جدا دا ماتن د حدیث او اخبارو د حادثه سره مون ترا ور رسید نو قطعی و ثبوت من جانب رسول صلی الله علیه وسلم نه دراغره دا مفید لپاره ځن پدې شو اغه دا نبی السلام په وخت کې د نبی اسلام د خنې مبارک نه یو ملګری خبر وریدا نبی آغا قابل حجت دکنه ده قابل حجت بالکل فرض ده لیکن منتر حسیدو که ده ثبوت ده ده خبر واحد من النبی صلی اللہ علیه اشتیو کنشتی ده وجنه زند ده پارمفید شو فمر رجل من بني سلمہ فلا داهم ومرکون فی صلاة الفجر نحو بات المقدس علا ان القبلة قد حولت الى الكعبة مرتين قال فما فمالو كما هم ركوع الى الكعبة بس ركوع كي راتوش او شوي او خد راتوید سر عمل كثير را کی زکه داس برستو زیو رستو سبب مخکره نو بیا دا دا عمل كثير سره د تحویل د قبله لپاره عمل كثير تر مزدفاږي